Студентські роки Йозефу Кнехтові минав двадцять четвертий рік. Він закінчив Вальцельську школу, і тим самим закінчилось його учнівство. Почалися вільні студентські часи. Якщо не рахувати дитячих років, проведених в Ашгольці, це, мабуть, була найвеселіша. Найщасливіша пора в його житті Завжди є щось від дива, щось зворушливо гарне В нестримній жадобі відкриттів і перемог юнака Який уперше звільнився від шкільного примусу І рветься до безмежних духовних обріїв У якого ще не розвіялися ілюзії не з'явився жоден сумнів ні в своїй власній спроможності цілим серцем віддаватися справі, ні в безмежності духовного світу. Саме для людей з таким обдарованням, як у Йозефа Кнехта, не вузьким, з найперших кроків спрямованим до зосередженості на якійсь окремій галузі знань, а широким, за натурою своєю націленим на сукупність, на синтез, на Універсальність. Весна студентської волі часто буває порою великого, майже п'янкого щастя. І без дисципліни, здобутої в школах еліти, без душевної гігієни вправ з медитації та без обережного контролю виховної колегії, ця воля була б для них дуже небезпечною, а для деяких навіть фатальною як воно й траплялося з величезною кількістю яскравих талантів у докасталійські віки, ще коли не був запроваджений наш теперішній лад. За тих прадавніх часів у вищих школах подеколи аж кишіло молодими талантами фаустівської натури, які щодуху мчали у широке море науки та академічної свободи і неминуче зазнавали всіх катастроф, неприборканого дилетантизму. Адже і сам Фауст – прообраз геніального дилетанта з усім властивим йому трагізмом. У Касталії ж духовна воля студентів набагато більше, ніж у будь-яких університетах давніших епох, бо вони мають далеко ширші можливості для наукових досліджень, а крім того, в Касталії не мають значення матеріальні умови. Тут нічого не важить шанолюбство, несміливість, убогість батьків, турбота про хліб і кар'єру тощо. В академіях, семінарах, бібліотеках, архівах, лабораторіях педагогічної провінції всі студенти, хоч би якого вони були походження і хоч би які плекали в душі плани, користувалися однаковісінькими правами. Призначаючи когось на певний щабель ієрархії, тут брали до уваги тільки його інтелектуальні здібності і риси вдачі. І навпаки, багатьох матеріальних і духовних свобод, спокус та небезпек, які ламають життя не одному обдарованому студенту у світських університетах, у Касталії не існує. Звичайно, і тут є на чому спіткнутися, і тут можна збитися на манівці. Де людство вільне від цього? Та все ж касталійський студент, позбавлений багатьох можливостей схибити, розчаруватися є загинути. Він не може ні розпитися, ні змарнувати свою молодість на хвалькувату псевдодіяльність у різних таємних гуртках як не одне покоління студентів минулих часів. Ні раптом виявити, що його університетський диплом – просто помилка. Що в його освіті є прогалини, які вже не можна заповнити. Від усього цього оберігає його Касталійська система. Небезпека змарнувати свою силу на жінок чи на захоплення спортом також невелика. Що стосується жінок – то касталійський студент не знає ні шлюбу з його принадами і небезпеками, ні святенництва минулих епох, що штовхало студента, або до аскетизму, або в обійми більш чи менш продажних жінок, чи просто повій. Оскільки для касталійців не існує шлюбу, то для них не існує й моралі кохання, пов'язаною з інституцією шлюбу. А оскільки в Касталіці немає грошей, і можна сказати – Ніякої власності, то для нього не існує й продажного кохання. За звичаями педагогічної провінції дочки тутешніх городян не виходять рано заміж і до одруження найкращим коханцем вважають ученого або студента. Він ніколи не питає про походження і достатки батьків, звик розумові здібності принаймні ставити на рівні з хистом до практичного життя, здебільшого має фантазію та почуття гумору, і оскільки йому розплачуватися нічим, мусить догоджати більше, ніж інші. Коханка касталійського студента не знає питання, а чи удружиться він зі мною? Ні. Він – не одружиться. Щоправда, зрідко бувало і таке. Хтось із студентів еліти дійсно одружувався і повертався в міщанський світ, зрікшись Касталії і Ордену. Проте цих кілька випадків відступництва в історії шкіл і ордену були просто курйозом, інакше їх ніхто й не сприймав. Справді, після закінчення підготовчих шкіл учням еліти надається дуже велика свобода до самовизначення в усіх галузях знань. Обмежує цю волю, якщо нахли і зацікавлення не звужують її з самого початку, тільки обов'язок кожного студента подавати раз на семестр план своєї праці, за виконанням якого колегія тактовно стежить. Для різнобічно обдарованих студентів з широким колом зацікавлень – а до них і кнехт, перші студентські роки завдяки цій дуже широкій свободі здаються чимось чудовим і звабливим. Саме таким студентам з різнобічними зацікавленнями, якщо тільки вони не починають лидерювати, колегія надає майже райську свободу. Студент може на свій розсуд знайомитися з будь-якими науками, змішувати різні її галузі захоплюватись одночасно сімома чи вісьмома дисциплінами або від самого початку триматися в якихось вужчих рамках. І крім виконання загальних, чинних для всієї провінції і ордену правил поведінки, від нього ніхто нічого не вимагає. Він лише повинен раз на рік подати звіт про те, які прослухав лекції, що читав і в яких інститутах працював. Докладніший контроль і перевірка його успіхів проводиться вже аж тоді, коли він починає відвідувати спеціальні курси й семінари, до яких належить і гра в бісер та консерваторський курс музики. Тут певна річ, кожен студент повинен складати офіційні екзамени й виконувати всі завдання, які від нього вимагає керівник семінару. Проте ніхто йому не накидає цих курсів. Він може семестрами чи роками тільки сидіти в бібліотеках або слухати лекції. Тим студентом, що довго не можуть спинитися на якійсь одній галузі науки, відтягаючи таким чином свій вступ до ордену, коли є терплячі, дозволяє довгі мандри по різноманітних галузях знання. Навіть заохочує їх до цього. Від них лише вимагають, щоб вони не переступали правил моралі і раз на рік подавали так званий «життєпис». Завдяки цій давній традиції, яку так часто висміюють, до нас і дійшли три життєписи, що їх Кнехт скомпонував у студентські роки. Отже, в цьому випадку ми маємо справу не з чисто добровільними, неофіційними, майже таємничими літературними спробами, як його вірші, написані у вальцелі, а зі звичайними, офіційними творами. Ще на початку існування педагогічної провінції з'явився звичай спонукати молодших студентів, тобто ще не прийнятих до ордену, час від часу компонувати особливі праці чи стилістичні вправи, так звані «життєписи». Фіктивні автобіографії перенесені в будь-яку з минулих епох. Студент мав завдання перенестися в оточення і культуру, в духовну атмосферу якої-небудь давнішої доби і вигадати собі відповідно до тієї доби життя. Залежно від часу і моди студенти вибирали імператорський Рим, Францію XVII чи Італію XV сторіч, Афіни епохи Перікла або Австрію часів Моцарта. А філологи ще й мали звичку писати романи про своє життя мовою і стилем тієї країни її тієї дуби, в яку переносилася дія. Інколи скомпоновані середньовічною латинньою італійською мовою ста новел, французькою монтеня, бароковою німецькою мовою боберфельдського лебедя. В цьому вільному. Грайливому жанрі зберігся відгомін давньоазіатської віри у відродженні і переселення душ. Серед викладачів і студентів було поширене уявлення про те, що їхньому теперішньому існуванню, можливо, передувало інше, в іншій постаті, в інші часи, серед інших умов. Звичайно, це була не віра в буквальному значенні цього слова, і тим більше не вчення, а тільки гра. Вправо на силу фантазії, спроба уявити своє «я» в інших умовах і в іншому оточенні. На цих вправах так само, як на деяких стилістично-критичних семінарах, а часто і в грі, студенти вчилися обережно проникати в минулі культури й епохи, в інші країни, вчилися розглядати свою власну особу як маску, як тимчасову оболонку ентелехії. Звичай компонувати такі життєписи мав свої чари і давав добрі наслідки, інакше він би так довго не зберігся. Між іншим, чимало студентів більше чи менше вірили не тільки в ідею переселення душ, а й у правдивість життєписів, які вони самі ж створювали. Бо, звичайно, більшість тих уявних існувань – перенесених у минулі часи, були не тільки стилістичними вправами і історичними студіями, а й вимр'яними образами, ідеалізованими автопортретами. Студенти змальовували себе переважно в тих костюмах і надавали собі тієї вдачі, які їм здавалися ідеальними і які вони б хотіли мати насправді. Крім того, ті життяписи були непоганою педагогічною ідеєю, Законним шляхом до заспокоєння потреби в поетичній творчості Властивій людям молодого віку Справжню, поважну творчість заборонили багато поколінь тому Частково її замінили науки, а частково – гра в бісер А все ж потяг молоді до художньої творчості До компонування остаточно цим не задовольнявся в написанні уявних біографій, що часом переростали в цілі повісті, для неї відкривалося дозволене широке поле діяльності. Можливо також, що чимало авторів таким чином робили перші кроки на шляху до самопізнання. Між іншим, часто бувало, що студенти використовували свої життєписи як нагоду висловити критичні, бунтарські думки про сучасний світ і про Касталію. Вчителі здебільшого ставилися до цього прихильно, бо крім усього іншого, ці твори дуже багато говорили їм, давали надзвичайно ясну картину духовного життя, моралі і поведінки їхніх авторів саме в той час, коли студенти мали найбільшу волю і не перебували під пильним наглядом. Збереглося три таких життєписи, Йозефа Кнехта, ми їх усі наведемо від слова до слова, бо вважаємо, що це, може, буде найцінніша частина нашої книжки. Чи він їх написав лише три, чи їх було більше, і один або й кілька згубилися, можна гадати по-всякому. Напевне, ми знаємо тільки одне. Після того, як Кнехт здав свій третій, індійський життєпис, Канцелярія виховної колегії рекомендувала йому для наступного вибрати якусь ближчу історичну епоху. Багатше документовну, а також більше звертати увагу на історичні деталі. Нам відомо з розповідей і листів, що Кнехт після цих зауважень справді почав вивчати матеріали для життєпису, перенесеного у 18 століття. Він хотів виступити в ньому в ролі Швабського теолога, який потім залишає церковну посаду, щоб цілком віддатися музиці. Той теолог мав бути учнем Йоганна Альбрехта Бенгеля, приятелем Етінгера і деякий час гостювати в громаді Тінцендорфа. Ми знаємо, що кнехто той час прочитав і законспектував багатодавніх, часом рідкісних праць про церковний статут, про пієтизм і про Цінцендорфа, про літургію і про церковну музику цієї доби. Ми також знаємо, що він був просто закоханий в образ прилата, чарівника Етцінгера, Та й до магістра Бенгеля теж відчував справжню любов і глибоку пошану. Навіть сфотографував його портрет і якийсь час тримав у себе на столі. І щиро намагався об'єктивно оцінити Цін Цендорфа, що так само вабив його, як і відштовхував. Нарешті він кинув цю працю, задоволений тим, що встиг пізнати, але заявив, що життя пису на опрацьованому матеріалі створити не може, бо надто багато зібрав деталей і надто ними захопився. Ці слова дають нам цілковите право розглядати. Ці три закінчені життяписи швидше як твір поетичної, благородної натури, ніж як працю вченого, що, на нашу думку, аж ніяк не применшує їхнього значення. Але для кнехта свобода, яку він тепер отримав, була не лише свободою самому вибирати собі наукові студії, як для решти студентів, а ще й великим відпруженням. Адже він був... Не тільки вихованцем елітарної школи, як усі, не тільки жив за суворими шкільними правилами, з чітко розподіленим днем, під пильним контролем і наглядом учителів, не тільки витримував усі труднощі, яких не бракує учневі такої школи. Крім усього цього, він ще й ніс особливий тягар, Стосунки з Плініо зобов'язували його до такої ролі і такої відповідальності, які вимагали від нього найбільшого, розумового і душевного напруження. Адже це була роль надзвичайно активна і важлива. Вона, власне, була не на його снагу і не для його віку. І впорався з нею Йозеф лише завдяки своїй величезній силі волі й талантові, та ще завдяки могутній підтримці здалеку, підтримці магістра музики. Без неї він взагалі не зміг би довести справу до кінця. Ми бачимо 24-річного кнехта після закінчення вальцельської школи передчасно дозрілим і трохи перенапруженим, проте на диво якоїсь видимої шкоди двобій з пліню йому не завдав. Але хоч ми і не маємо цьому безпосередніх доказів, та роль і той тягар дуже гнітили все його єство. Це видно з того, як учорашній школяр скористався своєю вимріяною волею. Кнехт, що в останні роки перебування в школі стояв на очах у всіх, був уже мало не офіційною особою, негайно і рішуче від усього усунувся. Якщо простежити його тодішнє життя, то складається навіть враження, що йому найдужче хотілося б стати взагалі невидимим. Ніяке оточення і ніяке товариство не здавалося йому достатньо тихим, ніяке життя достатньо самітним. Тому й на довгі бурхливі листи де сеньорі він спершу відповідав коротко і неохоче, а потім і зовсім перестав відповідати. Славетний учень Кнехт зник, наче в землю запався. Тільки у Вальцелі слава його не згасла і згодом стала майже легендарною. Саме тому в перші свої студентські роки Кнехт уникав Вальцеля. Тому ж таки він поки що відмовлявся від вищих та найвищих курсів гри в бісер. А проте, Хоч поверховому спостерігачеві могло тоді здатися, що кнехт дивовижно нехтою гру в бісер, ми знаємо. Весь хід його вільних студій, такий начебто примхливий і безладний, принаймні досить незвичайний, визначала гра в бісер. Це був шлях до неї, до служіння їй. Ми спиняємось на цій обставині трохи докладніше, бо вона – Дуже характерна. Йозеф Кнехт, виявивши незвичайну впертість, дивовижно, по-молодечому геніально використав свободу самому вибирати собі наукові студії. У вальцелі він, як і всі, пройшов офіційний вступ до гри у бісер та повторний курс потім, уже маючи серед товаришів репутацію доброго гравця. Захоплений величезною притягальною силою цієї найкращої з ігор, скінчив наступний курс, і ще учнем еліти був прийнятий до другого ступеня гравців, що вважали рідкісною відзнакою. Через кілька років Кнехто розповідав у листі одному своєму товаришеві по офіційному повторному курсу, а згодом приятливі її помічникові Фріцові Тегуляріусу про випадок, що не тільки став вирішальним для його наміру стати гравцем у бісер, а й дуже вплинув на хід його наукових досліджень. Лист цей зберігся. Кнехт пише. Я хочу тобі нагадати один день і одну гру з тих часів, коли ми з тобою, призначені в ту саму групу, так завзято компонували свої перші партії. Наш керівник дав нам кілька ідей і запропонував на вибір Чимало різних тем. Ми саме досягли нелегкого переходу від астрономії, математики і фізики до філології та історії, а керівник був великий майстер ставити нам, нетерплячим початківцям, усілякі пастки і зваблювати нас на слизьку стежку неприпустимих абстракцій та аналогій. Він підкидав нам звабливі ігри-забавки з галузі етимології та порівняльного і дуже тішився, коли хтось із нас попадався в його тенета. Ми до знемоги підраховували довжину грецьких складів, аж раптом керівник збивав нас з пантелику, заявляючи, що можна і навіть необхідно замість метричного скандування досліджувати акцентне або ставив ще якесь подібне завдання. Формально він робив свою справу блискуче і цілком коректно, але мені такий спосіб викладання не подобався. Він показував нам помилкові ходи і підбивав нахибні висновки, хоч з добрим наміром застерегти від цих небезпек, але трохи і для того, щоб поглузувати з недосвідчених хлопців і якраз найзохопленіших, якнайбільше, остудити своїм скепсисом. Але саме на його уроці, під час Одного такого заплутаного експерименту містифікації, коли ми навпомацьки несміливо намагалися накреслити більш-менш приятливу партію, я раптом, зворушений до глибини душі, збагнув суть і велич нашої гри. Ми препарували якусь мовознавчу проблему і, так би мовити, зблизька розглядали період розквіту мови, її злет до вершин, проходячи з нею. За кілька хвилин той шлях, на який їй потрібно було кілька сторіч, і мене дуже вразила та картина минущості, всього сущого. Перед нашими очима такий складний, давній, гідний як найбільшої пошани, багатьма поколіннями повільно створений організм спершу розквітав, маючи в собі зародок смерті, а потім ця мудро вибудувана споруда – почала занепадати, вироджуватись, хилитись до загибелі. І враз мені сягнула радісна думка, що все ж таки занепад і смерть тієї мови не завели її в небуття, що її молодість, розквіт, і навіть загибель збереглися в нашій пам'яті, в нашому знанні про неї, в її історії, що вона живе далі в знаках, і в формулах науки, а так само в тайнописі гри в бісер. І її будь-коли можна відновити. Я раптом зрозумів, що в мові, чи принаймні в принципі гри в бісер, кожен знак справді всеосяжний, кожен символ і кожна комбінація символів веде не куди-небудь, не до окремих прикладів, експериментів і доказів, а до центру, до таємниці і до серця світу, до першого основи знання. У сяйві цієї хвилини я побачив, що кожен перехід з мажору в мінор у сонаті, кожне перетворення міфу чи культу, кожне класичне мистецьке формулювання, коли розглядати його справді медитативно, це не що інше, як безпосередній шлях до найбільшої таємниці світу де між коливанням туди і назад, між тією миттю, коли набирається в груди повітря, і тією, коли воно виходить з грудей, між небом і землею, між Інь і Ян, вічно відбувається священне дійство. Хоч і вже тоді, як слухач був присутній на кількох добре задуманих і добре проведених іграх, переживши при цьому велике піднесення і зробивши для себе не одне радісне відкриття, проте досі був схильний сумніватися, що наша гра справді має таке велике значення. Врешті, коли вдало розв'язана математична задача може дати духовну втіху, кожен добрий музичний твір, коли його слухаєш, особливо коли його виконуєш, може піднести душу зробити її чутливою до великого. А кожна зосереджена медитація може заспокоїти серце і настроїти його в унісон із Всесвітом. Але саме тому нащіптували мені мої сумніви. Може і справді гра в бісер. Тільки формальне мистецтво, розумово-вправність, дотепне комбінування, а коли так, то краще кинути її і віддатися Чисті математиці або добрі музиці Але тепер я вперше почув внутрішній голос самої гри Її потаємна глибока суть озвалася до моєї душі І відтоді в мені не гасне віра, що наша висока гра справді лінгуа сакра Священна, божественна мова ти згадаєш ту хвилину, бо сам помітив тоді, що в мені відбулася якась внутрішня зміна. Я відчув поклик. Я можу порівняти його лише з тим незабутнім покликом, що змінив і підніс моє серце, і моє життя, коли мене, ще малого хлопця, поїспитував магістр музікає і покликав до Касталії. Я бачив, що ти помітив це, хоч і не сказав жодного слова. Ми тепер не будемо більше про це говорити, але я маю до тебе прохання. І щоб пояснити його, мушу сказати тобі те, чого ніхто більше не знає і ніхто і не повинен знати, а саме, що я тепер кидаюся від однієї дисципліни до зовсім іншої, далекої від неї, не з примхи, а за твердо визначеним планом. Ти, мабуть, пригадуєш хоча б у загальних рисах ту учбову партію, яку ми на третьому курсі скомпонували за допомогою вчителя, і під час якої я почув той голос і пережив своє покликання. Оце ту партію. Вона починалася з ритмічного аналізу теми для фуги, а всередині її було речення, яке приписують Конфуцієві. Я її вивчаю тепер від початку до кінця, тобто, працюю над кожною її фразою, переводжу її з мови гри на первісну мову, математичну, орнаментальну, китайську, грецьку і так далі. Я хочу, бодай, раз у своєму житті фахово простудіювати і відтворити весь зміст однієї партії. З першою частиною я вже впорався. Мені потрібно було на це два роки. Звичайно, доведеться згаяти ще кілька років, та коли вже ми в Касталії маємо свободу вибирати собі наукові студії, я скористаюся цією свободою саме так. Я знаю, що мені можуть заперечити. Більшість наших учителів сказала б, нам потрібно було кілька сторіч, щоб винити і вдосконалити гру в бісер як універсальну мову і універсальний метод, щоб висловити з її допомогою всі духовні і мистецькі цінності та поняття і звести їх до спільного знаменника. І ось з'являєшся ти і хочеш перевірити, чи наш задум правильний. Для цього тобі потрібно буде ціле життя, і ти пожалкуєш, що взявся за цю справу. Ні, для цього мені не потрібно буде цілого життя, і думаю, я й не пожалкую, що взявся за це. А тепер вертаюся до свого прохання. Оскільки ти працюєш в архіві гри, а я з певних причин ще довго не хотів би з'являтися у вальцелі, прошу тебе відповісти на кілька моїх запитань, тобто подати мені в нескороченому вигляді офіційні коди і знаки різних тем, що зберігаються в архіві. Я розраховую на тебе, а якщо тобі колись знадобиться моя допомога, я так само буду до твоїх. Послух. Може, тут доречно буде навести ще одне місце з Нехтового листування, яке стосується гри в бісер. Цього разу з листа до магістра музики, хоч він написаний щонайменше на рік або на два пізніше. Я думаю, пише Нехт своєму патронову, що можна бути досить добрим гравцем у бісер, навіть віртуозом або і непоганим магістром гри а все ж не здогадуватися про справжню таємницю гри, про її найглибший сенс. І ще більше. Саме людина, що здогадується про той сенс і знає його, ставши гравцем чи керівником гри, може завдати їй більшої шкоди, ніж ті, хто про нього не знає. Бо внутрішній бік езотерика гри, як і вся езотерика, спрямована спрямована, до всеєдиного, до глибин, де ще тільки вічний подих у вічному вдиханні і видиханні панує над самим собою. Той, хто всім серцем відчує сенс гри, власне, перестане бути гравцем. Він уже не сприйматиме різноманітності, не здатний буде до радості відкриття, творення і комбінування, бо він знатиме зовсім інші бажання і радощі, Оскільки ж мені здається, що я близький до сенсу гри в бісер, то для мене і для інших буде краще, коли я не зроблю гру своїм фахом, а віддамся музиці. Видно, магістрам музики взагалі не дуже щедрого на листи стурбувало це визнання, бо він поквапився по-дружньому застерегти свого вихованця. «Добре, що...» Сам ти не вимагаєш від свого керівника гри, щоб він був езотериком у твоєму розумінні, бо я сподіваюся, що в твоїх словах не було іронії. Керівник гри або вчитель, який у першу чергу дбав би про те, щоб стати якомога ближчим до найглибшого сенсу, був би дуже поганим учителем. Щиро признаюся, що я, наприклад, ніколи не казав своїм учням жодного слова про сенс музики. Якщо такий сенс є, то він моїх пояснень не потребує. Зате я завжди домагався, щоб мої учні добре вміли відраховувати одну восьму і одну шістнадцяту. Хоч би ким ти став... Учителем, вченим чи музикантом, хоч би як шанував той сенс, не вважає, що таких речей можна когось навчити. Колись філософи історії, прагнучи навчити сенсу, зіпсували половину світової історії, започаткували филитонну добу, і великою мірою спричинилися до тих потоків крові, що потім лилися в світі. Так само, якби мені, скажімо, треба було ознайомити учнів з гомером чи грецькими трагіками, я б не пробував переконувати їх, що поезія – форма вияву божественного в людині, а намагався б дати їм точні знання про мовні і метричні засоби – щоб та поезія стала приступна кожному з них. Справа вчителя і вченого – досліджувати ці засоби, берегти традицію і тримати в чистоті метод, а не викликати і прискорювати переживання, яких уже не можна висловити, які приступні лише обраним або знедоленими жертвам, бо часто… Це те саме. У листуванні кнехта тих років, взагалі, здається, досить скупому, хоч, можливо, частина листів загинула, ніде більше не згадується гра в бісер і її езотеричне тлумачення. Найбагатша і найкраще збережена частина цієї кореспонденції, а саме листування з Феромонта, майже все без винятку, присвячене музичним проблемам і аналізові, музичних стилів. Таким чином, та криволяста дорога, яку долав у своїх наукових студіях Кнахт, була просто точним відтворенням і багаторічним опрацюванням схеми однієї партії, свідомим задумом, бажанням домогтися свого. Щоб засвоїти зміст цієї партії, яку вони колись учнями задля вправи скомпонували за кілька днів, і яку мовою гри можна було відчитати за чверть години. Він гаєв рік за роком, сидів у бібліотеках і в аудиторіях, вивчав Фробергера і Алесандру Скарлатті, побудовув фуги та сонати її китайську мову, повторював математику, опановував систему знакових фігур і фойстелеву теорію відмінності шкали кольорів певним музичним тональностям. Виникає питання, чому він вибрав цей тяжкий, незвичайний, а головне такий самітний шлях? Адже його кінцевою метою, поза Касталію, сказали б, обраним фахом, була безперечно гра в бісер. Якби він, тепер уже як вільний слухач, ні до чого себе не зобов'язуючи вступив до котрогось з інститутів віку слусорум, Вальцельського селища гри в бісер, то йому було б багато легше вивчати всі спеціальні предмети, пов'язані з горою. Він будь-коли міг би отримати пораду і відповідь на кожне запитання. А крім того, міг би віддаватися своїм студіям серед товаришів і однодумців, а не мучитись самотою, часто наче в добровільному вигнанні. Але він ішов своїм шляхом. Він уникав Вальцеля, здається нам не тільки тому, що хотів стерти з пам'яті і своєї, і чужої згадку про ту роль, яку йому колись довелося там грати, а ще й тому, що боявся у громаді гравців знову опинитися в ролі, подібній до тієї. Бо, мабуть, уже тоді він відчував, що йому судилося бути керівником, репрезентувати щось, і робив усе можливе, щоб перехитрувати свою долю. Він відчував тягар відповідальності, відчував його вже тепер перед учнями Вальцеля, які так ним захоплювались, і яких він так уникав, і особливо гостро відчував його перед Тягуляріусом, інстинктивно здогадуючись, що той ладен за нього піти у вогонь і воду. Доля штовхала його вперед, на люди, а він шукав самоти і затишку. Десь таким ми уявляємо собі його тодішній стан. Але була ще одна важлива причина чи імпульс, що відстрашував його від звичайного курсу у вищій школі гри і спонукав до самоти. А саме нестримний дослідницький потяг, який і живив тодішні його сумніви щодо самої гри. Звичайно, він пізнав і відчув, що грі можна справді надавати високого священного сенсу. Але й бачив також, що більшість гравців і учнів, навіть частина керівників і вчителів, зовсім не були гравцями в тому високому священному розумінні і сприймали її мову не як лінгуа сакра, а як дотепний різновид стенографії. На саму ж гру дивилися як на цікаву незвичайну дисципліну, інтелектуальний спорт чи арену для змагання шанолюбних інтелектів. Він уже навіть здогадувався, як свідчить його лист до магістра музики, що, мабуть, не завжди пошуки найглибшого сенсу бувають свідченням кваліфікації гравця, що грі необхідна також езотерика, що вона ще й техніка, наука, громадська інституція. Одне слово – його не кидали сумніви, не кидало душевне збентеження. Гра поки що була кардинальним питанням, основною проблемою його життя. І він зовсім не хотів, щоб його боротьбу полегшували зачливі пастирі чи зводили до дрібниці привітно-байдужі усмішки вчителів. Певна річ – він міг вибрати для своїх досліджень будь-яку з десятків тисяч уже зіграних і мільйонів можливих партій. Він знав це і зупинився на тій випадковій схемі, яку сам із своїми товаришами скомпонував колись у школі. То була гра, під час якої Кнехт уперше збагнув сенс усіх ігор і зрозумів, що він покликаний стати гравцем. Усі ці роки він завжди мав при собі звичайний скорочений запис цієї схеми. В ній мовою гри, її знаками, кодами, сигнатурами і абревіатурами були занотовані формула астрономічної математики, принцип побудови старовинної сонати, вислів Конфуція і так далі. Читач, що мабуть не знає гри в бісер, Хай собі уявить таку схему, подібної до схеми шахової партії. Тільки подумки збільшить у багато разів значення фігур, варіанти їхніх взаємостосунків, їхні можливості впливати одна на одну і вкладе в кожну фігуру, в кожну позицію, в кожний хід їхній справжній зміст, символічно позначений саме цим ходом, цією позицією і так далі. І ось Кнехт вирішив протягом своїх студентських років не тільки якнайглибше ознайомитися зі змістом, принципами, творами і системами, вкладеними в цю схему, здолати в процесі навчання тяжкий шлях через усі ці культури, мови, мистецтво, віки, а й виконати ще одне завдання. Невідоме жодному вчителеві, а саме на цих об'єктах – як найдосконаліше перевірити систему, є спроможність гри. Забігаючи наперед, скажемо про наслідки його праці. Подекуди він виявив прогалини, деякі вади, але в цілому наша гра в бісер, мабуть, витримала його суворий іспит, а то б він не повернувся врешті до неї. Якби ми писали культурно-історичне дослідження – то, напевне, багато місць, у яких побував тоді кнехт, і багато сцен з його тодішнього життя варто було б змалювати докладніше. Він вибирав, якщо тільки була змога, місця, де міг працювати сам або з небагатьма товаришами, і деякі з таких місць особливо любив. Він часто бував у Мондпорті, інколи як гість магістра музики, а інколи як учасник семінару з історії музики. Двічі ми бачимо його в Гірсленді, резиденції керівника ордену, як учасника великого говіння, дванадцятиденного посту і медитації. З особливою радістю і навіть ніжністю він потім розповідав своїм найближчим друзям про бамбуковий гай, чудовий відлюдний куточок, де він вивчав і цзін. Тут він не тільки пізнав і пережив те, що стало вирішальним для нього, але й керований дивовижним передчуттям чи інтуїцією, знайшов для себе незрівнянне оточення й незвичайного чоловіка. Так звали старшого брата, творця і мешканця китайського куточка Бамбукового гаю. Нам здається, що цей особливий епізод у студентському житті Кнехта не зайвий буде змалювати. Трохи докладніше. Китайську мову і китайських класиків Кнехт почав вивчати у Славетному Східноазіатському інституті, що вже не одне сторіччя містився у селищі класичної філології Сан-Урбані. Там він швидко досяг великих успіхів у читанні її письмі, заприятелював з кількома китайцями, що працювали в інституті, і вже вивчив на пам'ять кілька пісень із Шидзін, коли другого року свого перебування в Сан Урбані зацікавився Ідзін, книгою змін. Хоч китайці на його домагання й давали йому різні довідки, проте ніхто не брався прочитати вступний курс, бо вчителя для нього в інституті не було. А коли Кнехт почав наполягати, щоб йому таки призначили керівника для ґрунтовного вивчення – Ідзін. Йому розповіли про старшого брата і його схиму. Кнехт давно вже помітив, що, зацікавившись книгою змін, він мимоволі наштовхнувся на ту тему, про яку в Східноазіатському інституті воліли не знати. Він став обережніший але все-таки не кинув свого наміру якомога більше дізнатися про легендарного старшого брата і врешті з'ясував, що хоч того пустельника шанують, хоч він має славу, а проте це швидше слава дивакуватого самітника, ніж ученого. Він відчув, що в цій справі йому ніхто не допоможе, якщо він не дасть собі ради сам, а тому якомога швидше закінчив розпочату семінарську роботу і попрощався». Він пішки вирушив до тієї місцевості, де колись заклав свій бамбуковий гай таємничий старший брат Чи то мудрець і майстер, чи то блазень Кнехт довідався про нього приблизно таке Років 25 тому це був один із тих студентів китайського відділення Що подавали найбільші надії, ніби народжений для цієї дисципліни, покликаний бути китаїстом у техніці письма пензликом і в розшифруванні старовинних творів, він скоро перевершив своїх найкращих учителів, навіть природних китайців чи вихідців з інших країн Сходу. Тільки трохи дивакував усіх тим, що страшенно хотів бути і зовні схожим на китайця. Наприклад, до всіх учителів, починаючи від керівника семінару і кінчаючи магістром, він уперто звертався не так, як решта студентів, називаючи титул і обов'язку в нави, а казав кожному «мій старший брате». Це звертання потім назавжди прилипло до нього як прізвисько. Особливо ретельно вивчав він оракульну гру «Ідзін», в яку майстерно вмів грати з допомогою традиційних стеблин дерев'ю а найдуще любив читати поряд із старовинними коментарями до книжки оракулів твір Джуанзи. Видно, раціоналістичний, швидше навіть антимістичний, суворо-конфуціанський дух, що панував на китайському відділенні Східноазіатського інституту, коли там опинився Кнехт, був відчутний там уже за часів старшого брата, бо він раптом покинув інститут який радо лишив би його в себе викладачем спеціальної дисципліни, її подався в мандри, взявши з собою пензлик туш і дві чи три книжки. Він обійшов південь країни, гостюючи то в того, то в іншого брата по ордену, все щось шукав і нарешті знайшов добре місце для схимницького притулку, який надумав закласти. Він почав і письмово, і усно вперто домагатися від світської влади та ордену дозволу оселитися там і засадити урочище на свій смак. А коли нарешті дістав його, то зажив там в іделічній садибі, суворо витриманій у давньо китайському стилі, в мирі зі світом і з самим собою, віддаючи той час, що лишався в нього від праці в бамбуковому гаю, який захищав дбайливо доглянутий китайський садочок від «Північного вітру» на медитацію та переписування старовинних манускриптів. Одні глузували з нього як з дивака, а інші шанували його як своєрідного святого. Ось туди її помандрував Йозеф Кнехт, часто зупиняючись на відпочинок і милуючись краєвидом, що після переходу через гірські хребти відкрився перед ним з південного боку повитий блакитною імлою, терасами з пахучими виноградниками, бурими скелями, по яких сновигали ящерки, величними каштановими гаями, терпкою сумішю ясного півдня і високогір'я. Сонце вже хилилося до заходу, коли кнехт досяг, бамбукового гаю. Він зайшов у нього і вражений побачив серед чудового саду китайський будиночок. Тихо жебоніла вода, стікаючи від джерела дерев'яним жолобком, а далі викладеною каменем канавкою до мурованого басейну, з розколень якого вибивалася буйна зелені. У тихій прозорій воді плавали золоті рибинки Над стрункими, міцними бамбуковими стеблами Лагідно, мирно погойдувалися брунаті вінички Моріжок, де неде перетинали кам'яні плити На яких можна було прочитати написи в класичному стилі Худорлявий чоловік у жовто-сірому полотняному вбранні та в окулярах крізь який очікувально дивилися сині очі, підвівся від грядок з квітками, де він щось робив, сидячи навпочебки, їй повільно рушив на зустріч гостові, не те, щоб непривітно, але трохи незграбно, наче з острохом, як майже всі люди, що живуть самотою, ні з ким не спілкуючись». Запитально дивлячись на кнехта, він чекав, що той йому скаже. Кнехт з ніякого вілу промовив по китайському вітання, приготована заздалегідь. Молодий учень насмілюється висловити свою пошану старшому братові. Перед гречним гостем мої двері завжди відчинені, відповів старший брат. Радий буду пригостити молодого колегу чашкою чаю і провести з ним годину в приємній розмові. А якщо їсть захоче, то знайдеться, де й переночувати. Кнехт зробив котао й подякував. Господар завів його в будиночок, пригостив чаєм, тоді показав садок, кам'яні плити з написами, басейни золотих рибинок, називаючи вік кожної з них. Вони посідали під бамбуком, що шелестів на вітрі. Її просиділи так до вечері, обмінюючись вічливими зауваженнями, віршами і висловами з класиків, дивлячись на квітки та милуючись рожевим сяйвом вечора, що відквітало на гірських хребтах. Потім повернулися в будиночок. Старший брат приніс хліб та овочі, спік на маленькій плиті чудових млинців. а коли вони попоїли, Спитав кнехта по-німецькому, що його привело в бамбуковий гай. І той так само по-німецькому розповів, як він сюди дістався і з яким наміром. Сказав, що хотів би лишитися тут доти, доки старший брат дозволить бути його учнем. «Поговоримо про це завтра», – мовив схимник і показав гостові, де для нього приготовано нічліг. Вранці кнехт вийшов у садок, сів над ставком і задивився на золотих рибок, на той маленький холодний світ з темряви й чарівного мерехтіння барву, де в синьо-зеленій і чорнильній пітьмі ворушилися золотаві тіла, і подеколи, саме тоді, коли весь світ здавався зачарованим, заснулим навіки, запалим умріливу летаргію, Легеньким, пружним і все ж таки страшнуватим порохом розсипали в сонній темряві кришталеві і золоті блискавки. Кнехт дивився на все це, дедалі більше заглиблюючись у себе, швидше мріючи, ніж споглядаючи, і не помітив, як старший брат тихо вийшов з будиночка, зупинився біля заглибленого в себе гостя і довго стояв, спостерігаючи його. Коли кнех нарешті опам'ятався і підвівся, старшого брата вже не було біля нього, але скоро з будиночка почувся його голос, що кликав гостя до чаю. Вони коротко привіталися і сіли пити чай, дослухаючись до дзюрчання струмка, мелодії вічності, що єдина порушувала вранішню тишу. Потім схимник підвівся і почав поратися в своїй несиметрично збудованій кімнаті, часом позираючи на кнехта примруженими очима. Раптом він спитав, «Ти готовий узяти свої черевики і повернутися туди, звідки прийшов?» Трохи повагавшись, кнехт відповів, «Якщо так має бути, я готовий». А коли виявиться, що ти зможеш трохи побути тут, чи готовий ти слухатись кожного слова і поводитися тихо, як золота рибинка?» І студент знову сказав, що готовий. «Ну то гаразд», – мовив старший брат. «А тепер я візьму палички і спитаю, що скаже оракул». Поки кнехт сидів тихо, як золота рибинка, з великою шанобою і не меншою цікавістю дивився на старшого брата, той дістав з дерев'яної посудини, схожої на сагейдак, жмут паличок, висушених стеблин деревію, уважно перерахував їх. Частину паличок знову поставив у сагейдак, одну відклав набік, а решту розділив на два однакові жмутики – Узяв один у ліву руку, від другого жмутика тонкими, чутливими пальцями правої руки відділив малесенький почечок і почав рахувати палички в ньому, відкладаючи їх на бік, поки не лишилося кілька паличок, і які він затис між двома пальцями лівої руки. Після цього ритуального рахунку, коли від почечка лишилося кілька паличок, він повторив таку саму процедуру, з другою половиною. Відраховані палички він відклав, знову перебрав обидві половинки, одну за одною перерахував і затис решту паличок між двома пальцями, все це роблячи з якоюсь ощадливою, тихою вправністю. То була наче таємнича, підпорядкована суворим правилам, тисячу разів виконувана, доведена до віртуозності гра. Так він зіграв кілька разів, відібравши нарешті три пучечки паличок. Тоді за їхньою кількістю відшукав знак і тоненьким пензликом написав його на аркушикові паперу. Потім уся ця складна процедура почалася наново. Він поділив палички на два жмутики, перерахував їх, відкладаючи набік, а кілька залишаючи між пальцями, поки нарешті не лишилися три маленькі жмотики, за якими він відшукав другий знак. У якомусь танцювальному ритмі, тихо, сухо постукуючи одна об одну, з моторошною впевненістю, палички мінялися місцями, складалися в пучечки, тоді їх ділили і знов рахували. Наприкінці кожної партії пальці записували знак і врешті набралося, шість рядків позитивних і негативних знаків. Тоді чарівник обережно зібрав палички і поставив їх назад у сагайдак. Він сидів долі на очеретяній маті і довго мовчки розглядав наслідки звертання до оракула на своєму аркушику. «Це знак Мон, – сказав нарешті старший брат, – він означає шаленство молодості. Зверху гора, знизу вода, зверху інь, знизу кань. Коли підніжжя гори б'є джерело, символ молодості. Тлумачення каже, шаленство молодості щастить. Не я шукаю молодого шаленця, молодий шаленець шукає мене. На перше запитання я відповідаю. Той, хто питає забагато, набридає мені. Набридливому я не відповідаю. Наполегливість винагороджується. Від напруження кнехт затмував дух. Після слів чарівника запала тиша, і він мимоволі глибоко відітхнув. Він не зважувався нічого питати, але йому здавалося, що він Зрозумів Молодий шаленець прийшов І йому Дозволено залишитись Ще коли Кнехт захоплено Зачаровано дивився на гру пальців І паличок, що рухалися Наче маріонетки Він побачив у ній якийсь зміст І хоч не міг відгадати Його проте був вражений Наслідками Ораку дав відповідь Вирішив справу на його користь, ми не змальовували б цього епізоду так докладно, якби сам Кнехт з видимим задоволенням не розповідав про нього так часто своїм друзям і учням. А тепер повернімося до своєї основної розповіді. Кнехт прожив багато місяців у бамбуковому гаю і навчився орудувати стеблинами дерев'ю так само досконало, як і його вчитель. Той щодня годину навчав свого гостя рахувати палички, ознайомив його з граматикою і символікою мови оракулів, звелів йому записати і вивчити на пам'ять 64 знаки, читав йому давніх коментаторів. А як випадав особливо вдалий день, той котрусь історію Джоан -Зи. На дозвіллі учень доглядав садок, мив пензлики. Розтирав туш, а також навчився варити юшку і чай, збирати хмиз, стежити за погодою і користуватися китайським календарем. Та коли він зрідки під час їхніх небагатьох бесід заводив мову про гру в бісер і про музику, то ніби натикався на глуху стіну. Вчитель або вдавав, що не чує його, або відбувався поблажливою усмішкою, або відповідав якимось китайським висловом, наприклад, «Густі хмари, та немає дощу» чи «Шляхетному нема чого закинути». Коли ж Кнехт все-таки виписав з Монтпорта клавікорди і почав щодня по годині грати на них, то не почув ніяких заперечень. Якось він признався своєму вчителеві, що хотів би досягти такої майстерності, щоб вести систему і дзін. Угрув бісер. Старший брат засміявся. «Спробуй», – мовив він. «Сам побачиш, до чого це доведе. Насадити в цьому світі гарний бамбуковий гайок ще можна. Але чи вдасться садівникові помістити світ у той свій гайок? Я щось не дуже вірю. Та годі про це». Ми ще хіба згадаємо, що коли через кілька років Кнехт, ставши вже шанованою особою у Вальцелі, запросив старшого брата прочитати там курс лекцій, той так і не відповів йому. Йозеф Кнехт потім часто казав, що місяці, проведені в бамбуковому гаю, були особливо щасливою порою в його житті, а інколи навіть називав їх «початком пробудження». Взагалі слово «пробудження» відтоді не раз трапляється в його висловленнях, десь у подібному хоч і не зовсім такому значенні, яке він досі надавав слову «покликання». Мабуть, «пробуджуватися» для нього означало пізнавати самого себе і своє місце в касталійському світі і в світі взагалі. Проте нам здається, що «наголос» дедалі більше переноситься на самопізнання. В тому розумінні, що в Кнехта від початку пробудження все глибшило відчуття свого особливого, виняткового становища і призначення, а поняття і категорії освяченої традицією, загальною і спеціально-кастолійської ієрархії ставали для нього все відноснішими. Кінець перебування у бамбуковому гаю ще зовсім не був кінцем китайських студій. Вони тривали далі, і особливу увагу Кнехт приділяв старовинній китайській музиці. Всюди, в давніх китайських письменників, він натрапляв на хвалу музиці, як одному з найперших джерел всякого ладу – моралі, краси і здоров'я. Таке широке, етичне розуміння музики – Кнехт давно вже засвоїв завдяки магістрові музики, який, можна сказати, сам був живим його втіленням. Ніколи не відступаючи від основного напрямку своїх студій, відомого нам з його листа до Тегуляріуса, Кнехт сміливо і енергійно просувався вперед усюди, де відчував щось важливе для себе, тобто там, де пройдений шлях ставав для нього дальшим етапом пробудження. Одним із позитивних наслідків його перебування в старшого брата було те, що він переборов свій страх перед Вальцелем. Тепер він щороку брав там участь у якомусь вищому курсі гри і навіть сам, не розуміючи гаразд, як так вийшло, став у віку слусором особою – на яку дивилися за цікавістю і визнанням. До найістотнішого і найчутливішого органу всієї гри, до тієї анонімної групи випробуваних гравців, від яких, власне, залежала тоді її доля, чи принаймні доля тодішнього її напрямку і стилю. Гравців із тієї групи, в яку входили її службовці окремих інституцій гри. Хоч зовсім не переважали в ній, найчастіше можна було зустріти в порожніх тихих приміщеннях архіву гри, де вони критично аналізували окремі партії, домагалися введення в гру чи навпаки вилучення з неї якихось нових тематичних груп, сперечалися про певні щоразу, Інші смакові напрямки в грі, що стосувалися її форми, її зовнішніх ознак, спортивного елементу в ній. Кожен, хто належав до цієї групи, був віртуозом гри. Кожен досконало знав здібності і вдачу інших її членів – ніби у вузькому колі якогось міністерства чи в аристократичному клубі, де зустрічаються і знайомляться завтрашні і післязавтрашні правителі й керівники. Тут панував приглушений, вишуканий тон, усі були шанолюбні, не показуючи цього, прибільшено уважні і критичні. Цю еліту молодого покоління з віку слусором – Багато касталійців і дехто поза межами провінції вважали останнім цвітом касталійської традиції, вершками аристократичної духовності. І не один юнак роками плекав чистолюбну мрію потрапити колись у це коло. Для інших же навпаки, це вибране грону претендентів на високі посади в ієрархії гри в бісер було чимось ненависним і нездоровим, з граєю зарозумілих нероб, глухих до життя і до дійсності геніїв, заглиблених у свої дотепні забавки, бундючною і, власне, паразитичною громадою дженджиків і кар'єристів – для яких фахом і змістом їхнього життя стала розвага, нікчемна, самоносолода духу. Кнехта не зачіпала думка ні тих, ні тих. Йому було байдуже, чи студенти вихваляли його, як небувало дивовижу, чи висміювали, як шанолюбця і кар'єриста. Для нього були важливі лише його студії, що всі тепер так чи інакше – торкалися гри. А ще, може, важливе було одне питання, а саме, чи справді гра найвище досягнення Касталії і чи вона варта того, щоб їй присвятити своє життя? Бо вдосконалюючись у грі, проникаючи в найглибші таємниці її законів і можливостей, освоюючи заплутані лабіринти архіву і складного внутрішнього світу її символіки, він не позбувся своїх сумнівів, а навпаки, переконався, що віри і сумніви тісно сплетені між собою, взаємно зумовлені, як дві фази подиху, коли ти набираєш повітря і коли видихаєш його. І чим більший поступ робив він у всіх галузях мікрокосму, гри, тим глибше, звичайно, Сягав і його погляд, тим чутливішим ставав він до всього сумнівного в грі, ідилія в бамбуковому гаю. Може, на короткий час заспокоїли його чи швидше збили з пантелику. На прикладі старшого брата він побачив, що з цього плетиво проблем усе таки існував якийсь вихід. Можна було, скажімо, зробитися китайцем як той відлюдник сховатися у бамбуковому гаю і жити гарним по своєму досконалим життям. Можна, мабуть, стати піфагорійцем або ченцем і схоластом, але це був вихід, приступний і дозволений лише небагатьом. Відмова від універсальності, відмова від сьогоднішнього і завтрішнього дня задля чогось довершеного, але минулого якийсь витончений різновид втечі, і Кнехт вчасно відчув, що це не його шлях. Але який же шлях був його? Він знав, що крім великого хисту до музики і до гри в бісер, у ньому є ще й інша сила, якась внутрішня незалежність, висока впертість, що зовсім не заважали і не забороняли йому служити, але вимагала, щоб він служив тільки найвищому володареві. І ця сила, ця незалежність, ця впертість не були тільки рисою його вдачі, не тільки визначали його поведінку, а й діяли на тих, хто його оточував. Ще в шкільні роки, за часів свого суперництва з Плініо де Сеньорі, Йозеф Кнехт часто помічав, що багато його однолітків, а ще більше молодих учнів не тільки любили його і домагалися його приязні, але й готові були коритися йому, шукати в нього поради, підпадати під його вплив, і відтоді з ним таке траплялося не раз. У цьому було щось Надзвичайно приємне, радісне, що тішу лошанолюбство їй додавало самовпевненості, але було й інше, похмуре і страшне, бо вже сама ця схильність дивитися звисока на товаришів, яким бракувало сили, впевненості і почуття власної гідності, і які прагнули поради, керівництва і прикладу, а тим паче потаємне бажання зробити з них – принаймні подумки слухняних рабів, що часом зринало в його душі, мало в собі щось заборонене гидке. Крім того, під час диспутів з Пліньо він побачив, якою відповідальністю, напруженням і душевним пригніченням треба розраховуватися за всяке показне, блискуче становище. Знав він також, як тяжко іноді було магістрові музики витримувати своє становище. Гарно і спокусливо мати владу над людьми, величатися перед іншими. Проте був у цьому і якийсь деспотизм, якась небезпека. Світова історія складається з суцільної низки володарів – вождів, верховоти полководців, що всі за дуже небагатьма винятками чудово починали і препогано кінчали, що всі, принаймні на словах, прагнули до влади з добрими намірами, а потім упивалися нею і сп'янілі, любили владу задля неї самої. Треба було освятити і обернути на користь дану йому від природи владу, поставити її на службу і ієрархії. Про це не могло бути двох думок. Але де, в якому місці мав він прикласти свої сили, щоб та влада служила найкраще і давала плоди? Здатність прихиляти до себе інших? Особливо молодших людей, більше чи менше впливати на них мало б значення для офіцера чи політика. Але тут, у Касталії, вона була ні до чого. Тут така здатність пригодилася б хіба вчителеві й вихователеві. А саме ця діяльність кнехта не вабила. Якби все залежало тільки від нього, він волів би стати просто вченим або ж гравцем у бісер. І тут перед ним знову поставало давнє болісне питання. Чи справді ця гра найвища з усього? Чи справді вона цариця в царстві духу? А може вона всупереч усьому кінець кінцем тільки розвага? Чи справді вона варта того, щоб їй віддатися всією душею, служити ціле життя? Колись, багато поколінь тому, цю славетну гру було задумано як своєрідну заміну мистецтва, а вона поволі стала, принаймні для багатьох, своєрідною релігією, можливістю для високорозвинених інтелектів зосередитись, піднестися душею в побожному захваті. Як бачимо, в кнехтовій душі точилася давня суперечка між естетичним і етичним. Це було те саме, ніколи до кінця не висловлене, але й ніколи не зняте остаточне питання, що подекуди так глухо і загрозливо зринало в його школярських віршах у Вальцелі. Воно стосувалося не тільки гривбісер, а й усієї Касталії. Саме в той час... Коли ці проблеми тяжко пригнічували кнехта, і йому часто снилися диспути з десеньорі, він, ідучи якось одним із просторих подвір'їв Вальцельського селища Гри, почув, як хтось гукнув його на ім'я. Хоч голос і здався дуже знайомим, кнехт не зразу пригадав, чий він. Обернувшись, він побачив високого юнака з борідкою, що радісно кинувся до нього». Це був Плініо. На кнехта наринула хвиля спогадів і ніжності, і він щиро відповів на вітання. Вони домовилися зустрітися ввечері. Плініо давно закінчив навчання у світських університетах і вже був на службі. Тепер він скористався своєю відпусткою, щоб вільним слухачем пройти ще один такий курс «Гри в бісер», як уже скінчив кілька років тому. Проте зустріч увечері вийшла не такою, як вони сподівалися. Скоро друзі збентежено побачили, що їм немає про що розмовляти. Пліньо був вільним слухачем, його терпіли як дилетанта, і хоч він з великим запалом проходив свій курс, але то був курс для сторонніх і аматорів. Дистанція виявилася надто великою. Напроти нього сидів фахівець і втаємничений, який уже навіть своїм уважним і ввічливим ставленням до його зацікавлення грою давав відчути, що має справу не з колегою, а з дитиною, яка бавиться на периферії науки, знайомою іншим до найпотаємніших глибин. Кнехт спробував перевести розмову з гри на щось інше і попросив Пліню розповісти про свою працю і своє життя там, за межами Касталії. Тут же Йозеф виявився відсталим дитиною, яка ставила наївні питання які треба було обережно навчати. Пліню був юристом, намагався здобути політичний вплив, мав незабаром заручитися з дочкою одного партійного лідера – він говорив мовою тільки наполовину зрозумілою Йозефові. Багато висловів, які він часто вживав, здавалися касталіцеві порожніми, позбавленими будь-якого змісту. Але все ж таки Йозеф зрозумів, що там, у своєму світі, Плініо щось важить, щось знає і плекає якісь шанолюбні мрії. А проте ці два світи, що колись десять років тому в особі двох юнаків з цікавістю й не без симпатії зіткнулися, були один з одним, тепер стали чужі й несумісні, між ними зяла прірва. Хоч треба було визнати, що цей світський чоловік і політик зберіг якусь прихильність до касталі, він уже двічі жертвував задля гри в бісер своєю відпусткою, та врешті подумав Йозеф. Це ж майже те саме, що він, Кнехт, одного чудового дня з'явився б у світі Плініо і як допитливий гість захотів би побувати на судовому засіданні, на якихось фабриках чи в добродійних установах. Обидва були розчаровані. У Кнахта склалося враження, що колишній його приятель став грубіший і поверховіший, а де сеньорі навпаки – Здавалося, що в винятковій духовності й езотеричності його шкільного товариша проступає пиха, зачарований собою і своїм спортом чистий дух. Проте обидва намагалися підтримати розмову до того ж, де сеньорі мав що розповісти і про своє навчання, і про екзамени, про подорож до Англії, і на Південь, про політичні збори, про… Парламент. А раз у нього вихопилося речення, що прозвучало як погрози чи застереження, він сказав «Ось побачиш, Йозефе, скоро почнуться тривожні часи. Може вибухне війна, і хто зна, чи саме існування Касталії не буде знову поставлене під сумнів». Йозеф не взяв близько до серця його слів, він тільки спитав «А ти як, пліню? «Ти будеш за чи проти Касталії?» «Що там я?» Силвано усміхнувся Пліньо. «Навряд чи хто питатиме мою думку. Звичайно, я за те, щоб Касталія непорушно існувала далі. Інакше мене б тут не було. Але все ж таки, хоч які скромні ваші вимоги з матеріального погляду, Касталія коштує країні чималеньку суму». так», – засміявся Йозеф. Ця сума, як мені казали, становить приблизно десяту частину тієї, яку наша країна в сторіччя воїн витрачала на зброю і спорядження армії. Приятелі зустрілися ще кілька разів, і чим ближче було до кінця курсу, який мав прослухати Плініо, тим більше упадали вони один біля одного. А проте обидва відчули полегшення, коли минули два чи три тижні, і Плініо поїхав. Магістром гри був тоді Томас фон дер Траве, широко відомий чоловік, що багато подорожував і знав світ, уважний і привітний до кожного, хто з ним стикався, але в усьому, що стосувалося гри, надзвичайно пильний і аскетично суворий, великий трудівник, про що й гадки не мали ті, кому він був відомий лише з зовнішнього Офіційного боку, наприклад, у мантії керівника вручистої гри чи на прийомі закордонних делегацій. Казали, що він тверезий, холодний раціоналіст, у якого стосунки з музами не йдуть далі за просту ввічливість. А серед молодих, захоплених аматорів гри можна було часом почути і негативні думки про нього, хибні думки, бо хоч Томас фон дер Траве і не був ентузіастом, і під час великих, урочистих ігор не дуже любив зачіпати великі, дражливі теми. Його власні, блискуче скомпоновані, формально неперевершені партії були для знавців переконливим свідченням його близького знайомства з глибинними проблемами гри. Одного дня магістр Луді запросив Йозефа Кнехта до себе. Він прийняв його в своєму помешканні, в хатньому вбранні, і спитав, чи не зможе Кнехт зробити йому таку ласку щодня в цю пору приходити на півгодини до нього. Кнехт, що ніколи ще не бував наодинці з магістром, здивовано скорився наказові. Того дня магістр запропонував йому ознайомитися з великим рукописом пропозицією, що не дійшла від вальцельського органіста, Таких пропозицій надходило багато, і їх мала розглядати верховна інстанція гри. Здебільшого, то були прохання ввести в архів гри новий матеріал. Хтось, наприклад, особливо пильно вивчав історію Мадригала і в розвідку його стилю виявив крутий поворот, який він записав музичними і математичними знаками, щоб його можна було ввести в словниковий склад гри, Ще хтось дослідив ритміку латинської мови Юлія Цезаря і знайшов у ній дивовижну подібність із наслідками добре відомих досліджень інтервалів у візантійському церковному співі, або якийсь мрійник, хто знав котре винайшов нову кабалу для нотного письма XV століття, вже не кажучи про полки листи схибнутих експериментаторів, які, наприклад, з порівняння гороскопів Гете і Спінози робили найдивовижніші висновки і часто додавали до своїх прохань дуже гарно виконані в кольорах і начебто переконливі геометричні креслення. Кнехт палко взявся виконувати доручення магістра. У нього самого в голові зринала не одна така пропозиція, хоч він ніколи нікому не посилав їх. Кожен ревний гравець мріє про постійне розширення сфери гри, аж поки вона не охопить цілий світ, навіть більше. Він завжди сам розширює її в своїй уяві та в своїх приватних партіях і плекає бажання, щоб ті партії, які, здається, йому варто зберегти, попали з його приватного в офіційний архів. Бо саме в цьому і полягає справжня – Найвища вишуканість гри досвідчених майстрів. Вони настільки опанували виражальні, атрибутивні й формотворчі можливості її законів, що здатні будь-якій грі з об'єктивними, історичними вартостями надати ще й цілком індивідуальних, неповторних рис. Один відомий ботанік якось жартома сказав про це так – о, грів бісер, мабуть, немає нічого неможливого. У ній якась окрема рослина, здатна розмовляти з паном Лінеєм латинською мовою. Отже, Кнехт допомагав магістрові аналізувати органістову схему. Півгодини минуло швидко. Другого дня він з'явився рівно в призначений час і так приходив щодня два тижні. Щоб півгодини попрацювати наодинці з магістром гри. Вже під час перших зустрічей він помітив, що магістр Луді примушує його старанно опрацьовувати до кінця навіть зовсім нікчемні пропозиції, непридатність яких видно було зразу. Він дивувався, що в магістр є на цей час, але поволі зрозумів. Ішлося зовсім не про те, щоб допомогти магістрові взяти на себе частину його праці, а про зовсім інше. Ця праця, хоча сама собою і потрібна, була тільки нагодою для надзвичайно ввічливої, проте дуже пильної перевірки його самого – молодого адепта. З ним відбувалося приблизно те саме, що колись, як він був ще хлопцем – Після відвідин магістра музики він раптом побачив, що товариші почали ставитися до нього інакше, якось несміливіше, зберігаючи певну відстань, часом з іронічною шанобою. Він зрозумів, що готується якась зміна, але вже не тішився цим так, як тоді. Коли останні пропозиції були переглянуті, Магістр Гри сказав своїм трохи за високим, вічливим голосом з властивою йому дуже чіткою інтонацією зовсім неврочисто. «Гаразд, завтра тобі вже не треба приходити. Поки що ми з тобою скінчили свою працю, але скоро мені знов доведеться звернутися до тебе. Красно, дякую за допомогу, вона для мене була дуже важлива. Між іншим...» Мені здається, що тобі вже час подавати заяву до ордену. Тебе приймуть, я вже казав там про тебе. Думаю, ти ж не проти. І додав підводячись. До речі, ще одне. Ти, мабуть, теж, як більшість добрих гравців замолоду, схильний інколи вдаватися до гри як до своєрідного інструменту для філософування». Самі мої слова тебе від цього не відучить, а проте скажу тобі, філософуючи, треба вдаватися до тих засобів, які для цього придатні. До засобів філософії. Наша гра не філософія і не релігія. Вона самостійна дисципліна і за своїм характером найближча до мистецтва. Це мистецтво – «Суі дженеріс, свого роду!» Можна досягти більших успіхів, коли зразу дотримуватися цієї засади, а не вернувшись до неї тільки після сотні невдач. Філософ Кант, тепер його вже мало знають, але то була дуже розумна людина, казав про теологічне філософування, що то чарівний ліхтар – Фантазії. «Ми не маємо права робити і нашу гру в бісер таким ліхтарем!» Йозеф був такий вражений і схвильований, що мало не пропустив повзвуха цього останнього застереження. В голові промайнула думка «Кінець його волі! Його студентським студіям його приймуть до ордену, і незабаром він займе місце в ієрархії». Низько вклонившись, він подякував магістрові і зразу ж пішов до Вальцельської канцелярії ордену, де і справді побачив себе в списку тих, кого мали невдовзі приймати. Як і всі студенти його ступеня, він уже досить добре знав статут і пригадав статтю, за якою кожен член ордену, що посідає високе становище в ньому, має право виконувати церемонію прийому. Він попросив, щоб його прийняв Магістр музики отримав посвідчення і коротку відпустку І другого ж дня поїхав до свого патрона і друга в Монтпорт Старий магістр був трохи хворий, але привітав кнехта радісно «Ти прийшов саме вчасно», – мовив він «Скоро я вже не мав би права прийняти тебе як молодого брата до ордену «Я думаю відмовитись від посади, і моє звільнення вже схвалено». Сама церемонія була дуже проста. Другого дня магістр мозики, як того вимагав статут, запросив двох членів ордену у свідки і дав кнехтові статтю з орденського статуту як вправу для медитації. В статті було сказано «Якщо колегія призначає тебе на якусь посаду, то знай, кожен подальший ступінь – це не крок до волі, а новий обов'язок. Чим вища посада, тим більший обов'язок. Чим більша влада, тим суворіша служба. Чим сильніша особистість, тим неприпустиміша сваволя». І ось вони зібралися в музичній келії «Магістра». Тій самій, де колись відбулося вперше ознайомлення Кнехта з мистецтвом медитації. На честь урочистої події магістр попросив її винуватця зіграти прелюдію до Хоралу Баха. Потім один зі свідків зачитав скорочений варіант статуту, а сам магістр поставив своєму молодому приятелеві усі ті питання, які належало ставити за ритуалом, і прийняв від нього обітницю. Він ще годину побув з кнехтом, посидів з ним у садку і дав йому кілька дружніх порад, у якому напрямку треба засвоювати статут ордену і як жити за ним. «Добре, що ти заступаєш мене саме тієї хвилини, коли я йду за своєї посади». Наче я маю сина, що робитиме після мене мою роботу!» Побачивши, як посмутнів Йозов, старий магістр додав, «Не журися, адже я не журюся. Я таки стомився і радий, що матиму тепер дозвілля, як і думаю на мою втіху, не раз ділитимеш зі мною і ти» і коли ми побачимось наступного разу, звертайся до мене на ти. Я тобі не міг запропонувати цього, поки був зв'язаний посадою». І він відпустив Кнехта з тією чарівною усмішкою, яку той знав ось уже двадцять років. Кнехт швидко вернувся до Вальцеля, бо мав відпустку лише на три дні. Тільки-но він прибув, його покликав магістр Луді і зустрів весело, як колегу привітавши зі вступом до ордену. «Щоб ми стали справжніми колегами й товаришами в праці», – сказав він, – «нам бракує ще тільки одного. Ти повинен зайняти певне місце в нашій ієрархії». Йозеф здригнувся. Отже, воля його... «Скінчилася. Я сподіваюся, несміливо мовив він, що мене призначить на якесь скромне місце. Все-таки, признаюся вам, я мав надію, що зможу ще якийсь час віддаватися вільним студіям». Магістр пильно глянув йому у вічі, і на устах у нього з'явилася мудра, ронічна усмішка. Ти сказав якийсь час А скільки це? Кнехт збентежено усміхнувся Я і сам добре не знаю Я так і думав, сказав майстер. Ти говориш як студент І думаєш як студент Йозефа Кнехта І так воно і має бути Проте скоро вже так не буде Бо ти нам потрібен ти знаєш, що і згодом, навіть на найвищих посадах у нашій ієрархії, тобі можуть дати відпустку для студій, якщо ти зумієш переконати колегію, що ті студії важливі. Мій попередник і вчитель, наприклад, уже бувши магістром гри і старою людиною, дістав на своє прохання цілорічну відпустку для праці в лондонських архівах. Але він дістав відпустку не на якийсь час, а на певне число місяців, тижнів і днів. З цим тобі надалі доведеться рахуватись. А тепер я повинен запропонувати тобі ось що. Для особливої місії нам потрібна людина, яка вміє відповідально ставитися до своїх слів та вчинків, і якої ще не знають поза нашим колом. Завдання було таке: Бенедиктинський монастир Моріафельс, один із найдавніших освітніх осередків в Україні, що підтримував дружні стосунки з Касталією і вже не одне сторіччя прихильно ставився до гри в бісер, попросив прислати молодого вчителя, щоб той прочитав вступ у гру, а також попрацював з кількома монастирськими гравцями, які вже досягли чималих успіхів. Тому його так пильно перевіряли, і тому прискорили його вступ до ордену.